Sve što u crkvi znamo i sve što su u crkvi saznali naši sveti oci, naši sveti predsi, saznali su jer im je bilo dano, jer im je bilo otkriveno. Evo, gospod u ovom evanđelju objašnjava kako to ljudi u crkvi uče kako dođe do spoznanja istine tako što im biva otkriven a jedini koji zna jedini koji jeste istina i koji je može откриti i dati jeste jedini istiniti Bog pa fino gospod kaže da niko ne zna Sina do otac niti otac ko zna do sin i ako sin hoće kome otkrito naši sveti oci znali su boga ukazivali u tajne božije otkrivenje da koje blagoslovom Boži sin im je otkrivao duhom svetim ko je to otac i tako i kroz otkrivenje dovodio u blagodatnu vezu sa njim te su se oni obožili i postavili sasudi istine jel baš danas slavimo jednog velikog oca crpe mada o njemu vrlo malo znamo ali Vjerujemo da je bio onaj kome je sin duhom svetim otkrio Otca. Za razliku od jednog drugog, nekad učitelja crkve kome nije bilo otkriveno na taj način, istina bio je veliki čovjek tog vremena. Gigant, umni, međutim, oslonio se na svoje snage, osvo, oslonio se na svoj um i pokliznuo se, jer Duhom Svetim bilo otkreveno, a nije bilo jer je bio gord. Mislimo na origena i počeo je da uči suprotno učenju crkve. Onda je Duh Sveti, nadahnuši svetoga metodija i otkrivši mu istinu, suprostavio se tom učenju, tom bezumlju i ono je visoko podignuto, što je gordost i svojstveno, silom istine bilo svrbnuto u preispodnju, odakle je i došlo jer svako gordo umovanje dovazi iz preispodnje, iz uma sataninog. A pored svetog metodija imamo danas veliku čast da se u crkvi, evo kroz iako je on vrlinom daleko od nas i vrlinom i bogopoznanjem daleko iznad nas. Međutim, u liturgiji, milošću Božjom i blagodaću Duha Svetoga mi možemo da se sretnemo sa njim. U pitanju je veliki učitelj Slovena Sveti Naum, čudotvorec Pohritski. Današnji Naraštaj današnjih upadoše u jednu veliku zamku, mada i zateko smo loše stanje, a mislimo prije svega na odnos prema svetim bogosluženjima, prema svetim hramovima i prema bogoslužbenim knjigama. Razgovarajući sa osveštanog uma Arhimandritom Rafaelom Krelinom postavljajući mu pitanja i slušajući duhovne savjete dobili smo i jedan vrlo važan i aktuelan savjet pogotovo nama sveštenicima da pozivamo народ da dolezi u crkvu, da pozivamo narod da se vrati hramovima i da se vrati bogosluženjima. A zašto je to tako važno? Ne misli se naravno na puko fizičko prebivanje u hramu za vrijeme trajanja nekih nejasnih molitava na nekom suodno i nejasnom jeziku nego vraćanjem predanjima i onim neiscrpnim izvorima vječnog života jer kroz vene pravoslavno bogosluženjem teče i životvorna krv čista i apsolutna istina te ona istina koju nismo mi, ljudi, izvukli iz sebe, iz one pale, oštećene, otrovane prirode, nego teče ona istina koja nam je sinom otkrivena, silom Duha Svetoga. Teče istina u ocu Nebeskom. Teče čisto pravoslavno učenje i ispovjedanje, Svi bogoslužbeni tekstovi, svi mineji, oktori, triod i onaj posni i onaj svjetni, čudesni psaute, časoslov sa njegovim kombinacijama, sve je to, braćo i sestre, čista istina. Tu nema ništa, a da sinom nije otkrivena duhom svetim o Otcu. Sve sama istina i sve sami vječni život i vječna sila. Međutim, danas vidimo da su aktuelni trendovi koji nas odvaju od bogosluženja. Sve više se okupljamo I mi pravoslavni izvan hranova, nekako nam je miliji bilo koji drugi ambijent od ambijenta hrana. Nekako su nam draže sve pjesme i igre od onih koje su pjevali naši sveti, preci i duhovno obradovani igrali. Igrali na nebesima jer i ta istina i ta pjesma je... Nebeskog porijeku, radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesima. Zalog te velike nebeske plate mi dobijamo već ovdje u crkvi kroz svete tajne i kroz svetu istinu, kojom su napojena sva grla svetih pjesnika svetih apostola, svetih učitelja. I zato je današnji dan vrlo važan i ova imena kojih se na mističnom planu sjećamo, se kojima se, daj Bože, evo i srijećemo u Duhu Svetome, vrlo važna za naše vrijeme i za naše spasenje. I evo danas... Veliki je blagoslov za ovu svetu obitelj, da se u ovom hramu, u ovoj svetoj liturgiji nalaze potomci svetih apostola i potomci, duhovni potomci e, svetih slovenskih učitelja i prosvetitelja Kirila i Metodija, a znamo da je sveti Naum bio jedan od njihovih direktnih učenika i sa učesnika u ravnoapostolnom podviku. Imamo ovdje našeg dragog jerođakona schimonaha Siluana, našeg brata po krvi i sabrata sveštene svetogorske obitelji svetog oca Nikolaja. I njegovim prisustvom danas u ovdje u ovoj prisutna je Sveta Gora kao čuvarka Sveto Otačkog naumovskog predanja. Na Svetoj Gori mi to znamo jer smo bili tamo Na svetoj gori se najviše uči kroz bogosluženje. Sva ona istina koju su sveti apostoli primili od duha svetoga i predavali svojim učenicima, a oni svojim učenicima, pa sve tako i metodija, pa a oni što su predali svetom naumom, sve ono što je sveti naum predao slovenima, Sveto je to, braću i sestve, do dana današnjeg sačuvano. Možda se neko pita, pa čekaj, taj sveti naum, čudotvorec, šta je on ostavio za sobom? Daj da vidim neku njegovu knjigu, daj da vidim neka njegova sabrana dijela, daj da vidim doktorate, daj da vidim ovo, daj da vidim ono. Nema od toga ništa, braću i sestve. Sve što je sveti naum primio, On je sve to lijepo sačuvao i predao. Što jeste suština svetoga predanja. Ono što smo primili da sačuvamo, fino da sačuvamo i da predamo onako kako smo primili. Nema tu šta da se bogati, braći i sestre. Nema tu šta da se dodaje. Šta može čovjek da doda, Ono onome što je od Boga primio? Šta možemo mi da dodamo istini koja nam je sinom u sili duha svetog otkriveno o Otcu? Šta možemo mi da dodamo Bogu vjera? Šta možemo mi da dodamo dogmaticima ili dogmatima? Šta mi možemo da dodamo učenju crkve? Šta mi možemo da dodamo mi ne imam? Oktoliku. Čemu mi možemo da naučimo Svetoga Jovana Damaskina Svetoga apostola Paava Svetoga Novom Okrickog Svetoga Metodije I veliki origen Koji je mnoge učio A onda se drzno da i nebesa poučava Onda se drzno da i Sa duhom svetim polemiše Nije mogao ništa da doda Pokušao je ali je izgubio i ono što je mislio da ima. I danas se nalazi u tam i najkranjoj i škrguće zubima. Istini nema šta da dodamo, braći i sestre. Istinu možemo smireno da primimo na dal. Primivši je da primimo ujedno i obavezu jer svaki koji primi istinu i obavezu je primio da je čuva, revnostno da je čuva, da je čuva i živeći po njoj i da je preda potomcima, narednoj generaciji. A ove knjige koje mi imamo, ovo učanje crkve, ove službe koje mi pojemo, mrzovoljno, gledajući oko god možemo da ih izbjegnemo, Ako ne, potpuno onda izlivanjem uma u široka polja rasijanosti. sveto je to sve se do nas došlo trudom svetih otaca. A nama, slovenima, to je došlo posebnim trudom i žrtvom sveti Kirili metodija Klimenta i Nauma, angelarija, savi i gorazda, pokritskih apostola i misionarov učitelja slovenskih. Zato treba da smo im blagodarni. I treba, braći i sestri, i mi, kao što su i oni, da učimo iz knjiga. Evo i ova služba, liturgija i svaka služba, večernje, jutrenje, povečeri, to je sve časovi, to je sve prepuno istine, to je sama sušta istina. I to tako fino, Omekšano da možemo da je jedemo, da možemo da je pijemo. Sin, braću i sestre, kao ovoproćeni Bog, otkriva nama ljudima istinu o nepristupnom Bogu. To je sve smekšano, ali nerazrijeđeno. I u crkvi možemo da, da pijemo kao mlijeko iz dojki, strašnu istinu o svetoj trojici, o vječnom životu, u carstvu nebeskom. Kakav je to dar, kakav je to blagoslov? I veliki je blagoslov što je dano se ovdje sa nama otac Siloam i što su sa nama ovdje oci iz Optine pustinje, koja je na onoj drugoj strani velikog istoka sveštene Rusije uhvatila taj svetootački impuls u teškim vremenima uhvatila onu riječ o istini opet sveštenim umovima svetih otaca na čelu sa svetim Pajsim Veličkovskim koji je na istoj svetoj gori Uhvatio svetootački kabal, napojio svoje srce, a onda kao rijekama vode žive napojio i mnoge druge sveštene obitelji i mnoge duše, posebno nas Slovena. A optina pustinja je direktni prejemnik svetogorskog, to je svetopajsijevskog predanja i duha. I svi sveti optinski starci, neuki pomjerili na ovoga svijeta, a učitelji najmudrijih ljudi učili su opet od svetog nauma. Jer znamo, a evo i oci to mogu da potvrde, oni ni liturgiju ne mogu da odsluže, što neću čitav krog bogoslužbeni pažljivo iščitati i večernje, i povečerje, i jutrenje, i nekoliko kanona pred služenje Svete liturgije. A to sve govori da su oci bili nadahnuti Duhom Svetim i sebe, i svoje učenike, i potomke, pa evo i današnje bratstvo Svete Optine uči iz knjiga koje su Duhom Svetim nadahnute. Uče od one istine koja nam je otkrivena ne čovjekom, nego Bogo čovjekom. Uče iz onih knjiga u kojima diše duh istine i koji nam uvijek govori, uvijek, uvijek, uvijek govori o ocu od kojega ishodi. Prethodno nas da se u duhu poklonimo sinu jedinorodnog. A onda, braće i sestre, nema kraja životu, nema kraja učenja. Iz istine u istinu i sile u silu. I svjetlost i svjetlost. Tu više nema kraja, braće i sestre, jer mi urastamo duhom svetim u biće Božije, blagodaću Božijom. Tu nema kraja. Tu nema da udariš glavom u kraj, jer je Bog bez kraja. Zato Sveti Naum, to tiho ime, ali i besmrtno ime u šumu ovih imena, koja nemaju nikakav sadržaj, poziva nas da se vratimo crkvi na duhovan način, da se vratimo postavljenim trpezama, besmrtnoga jeba, da učimo, braćo i sestre, iz onih knjiga iz kojeg su učili naši svetitelji, naši oci, da učimo iz onih knjiga koje su nam oni predali, prenijeli, ne pisali, nego prenijeli, braćo i sestre, a duh sveti je to pisao. A oni prenijeli da se vratimo, da da učimo iz njih, da učimo iz stropara, da učimo iz kondaka, da učimo iz kanona. Evo jutro ko bi rekao, čitamo o svetom metodiju, ne onako iz neke ruke nekog pjesnika, nego od teofana na črtanu. Čudesnog svetitelja koji je duhom svetim pisao i proslavljao i Boga i svece Božije, koje duhom svetim pisaju svetim angelima. Kako ćemo mi da proslavamo sve te angele? Nama duh sveti treba da pomogne da bi smo mi mogli da ih proslavljamo. Otkud ja znam ko je sveti jerhangel? Otkud ja znam prirodu besjelesnih sila? Ako ne znam kako mogu da slavim, ne brini, ima brat koji zna, ima telefon koji može, ima taj dar, I duhom svetim ona piše kanon i onda se mi djece crkve svi tu sjatimo, seberemo i jedemo. I ono je već vjekovimo. Koliko je duša i u optini i na svetoj gori i u crnoj gori. Čitalo te kanone i njima se nadahnu. A kanon se tom na ovom upisao propodobni Josip. I on kao svetitelj duhom svetim pisao. A da ne govorimo o kanonima prepodobnog Jovana Damaskina, Kozme, Majumskog i drugih velikih svetih pjesnika i otaca. Svi braći i sestve duhom svetim. Da ne govorimo o poslanicama svetih apostolov, koji su pisali apostoli duhom svetim. Šta je mogao Petar da piše, braći i sestve? on da piše? Možda nikad ništa u životu napisao nije. Ali Duhom Svetim je govorio, Duhom Svetim su nadahnuti ispisane njegove poslanice. Apostol Pavle nije pisao mudrošću koju je učio od Gamalila, velikog učitelja, nego od Duha Svetova. Ovo drugo je sve smatrao kao trice, kao smeće. Šta da kažemo za Jovana Bogoslov, koji govori o onom bespočetnom početku na koji nas direktno uputiše i kirili metodije. Prvo što je pisano na crkveno-slovenskom bilo je Jovanovo evanđelje. Početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. Otkud to Jovanu da zna? To je o čemu on priča, braći i sestri. Ne o početku o stvaranju zemlje tvari, nego o biću Božije govori ribar, prosti ribar. I to tako precizno, tako tačno, da, da se i angelina svađaju tom istinom. A otkud o Duhom svetim. To je vanđelje mi imamo danas na srpskom. I to i sva četiri je Djeva apostolska, poslanica apostolov. Duhom svetim nadaknom. I sva bogosluženja nadaknuta su otkrivenjem, nadaknuta evanđeljem. A šta da govorimo o evanđeljima, braći i sestre? Gde sam Bog govori, gde sam Sin Boži govori i otkriva nam istine o svetoj trojici, o životu, o grijeku, o smrti, o džavom, o čovjeku, o Bogu, o angelima o bogorodici, sve nam otkriva. Zato, evo ovaj praznik Svetoga Nauma i Svetoga Metodije, svešta mučenika Episkopa Patarskog, poziva nas da se vratimo crkvi i da se vratimo bogosluženjima. Pa makar prepoznali i priznali da mi vez nemamo sa tim mučenjima, Što i jeste slučaj. Ali, da napravimo koji korak, da se potrudimo, pa da naučimo. Eto, svašta možemo da naučimo. Učimo i ovo, učimo i ono, učimo razne jezike. Mamo danas tude koji govore po peše s jezika. A ne znaju dvije riječi iz sveštenog učenja crkve. Ne koriste crkveno slovenski, prelazidljeni. Mrtav jezik, kako kažu, a u njemu pulsira vječni život. Zato, braći i sestre, bilo bi dobro da prepoznamo svoje neznanje, veliko neznanje, ubitačno neznanje, da se ne pravimo pametno i da ne podlegnemo pritisku pametnoga svijeta, pametnoga i prosvećenoga svijeta, da ne podelnemo pritisima i unutar naše crkve, koji nas izvlačaju iz hramova, koji nas odvajaju od knjiga, od mine, od oktorika, koji, ako ne mogu da nas odvoje, pritiske nas da maksimalno skraćujemo, da ne čitamo, da ne učimo, da ne bi možda saznali neku istinu koja će nas otrijezniti, nego skraćuj bogosluženja, a širi prazne priče. I onda kao posledicu imamo nadiranje na zaborave. Zaboravili smo i kiravi metodi, zaboravili smo i nauma. Metodi episkopa sveštenom učenika Patarsu, A ko danas, brojaci i sestre, razmišlja o sveštenom učeniku metodiju? To jedva da ko i zna za njega. A otkuda to kad je on fiksiran... Voljom Božijom ima svoj dan u vremenu, ima svoje mjesto u vječnosti, ima svoje mjesto u minejima. Ako nas odvoje od mineja, odvojiš nas svijet i od svetih otaca. A šta ćemo vi bez svetih otaca, broći i sest? Šta ćemo vi bez njihovog predanja, bez njihovog učenja? Šta ćemo mi da znamo o sebi i o Bogu bez duha svetomu? Kako ćemo bogoslovstvovati, kako ćemo znati ako nam Sin ne otkrije Duhom Svetim o ocu. I bez te istine upašljamo u tugu, čomotinju, u ninije i biti rastrbnuti od svih strasti i na koji jedu preko njega. Neka bi dao, Gospod, da i mi primimo, kao što su i oci naši primili i nama predali, istinu o Bogu, istinu o Svetoj Trojici, istinu koju nam Sveto pravoslavlje, nudi nerazrijeđenu istinu, istu kao što je bio i u njihovo vrijeme, istu, apsolutnu i vječnu istinu koju nam je Sin, Duhom Svetim, Otkrio o Ocu da bi se njome osnažili, da bi njome strašni bili pred licem demona i pred licem Oca Ogažine. Bogu našem slava u vjekove.